Потім витягли Галактионова за ноги і закопали неподалік. Завіщо ж все-таки його позбавили життя. На це, хоч як щиро старався, не міг відповісти слідчому сам Тарда. Те, що залишилось від Галактионова, знайшли лише через три роки. Навіть судово-медичний експерт не міг за останками визначити стать убитого і лише висловив припущення, що це був чоловік. Тільки за наручним годинником, номер якого звірили з паспортом, переконалися, що знайдено саме Галактионова. Засідка на дорозі. Якось Тарда сказав Козакову, що гробувати сейфи вночі йому набридло, тим більше, що за вказівками банків зарплату мають видавати того ж дня, коли одержують. І на ніч майже нічого не залишається, тому гроші треба перехопити десь між банком і місцем призначення. — Як? — здивувався Козаков. — А кулемет? — відповів Тарде. Спочатку обрали Онуфнієвський район, та відразу ж від цього відмовились, бо це було далеко від Кривого Рогу. І в разі своєчасного надходження сигналу по прогробування міліція встигла прикрити всі шляхи. Тоді зупинились на колгоспі Іскра, що справляв враження багатого господарства. У розвідку пішла дружина тарди Наталя. Мати трьох дітей, вона, незважаючи на це, охоче погодилася виконати доручення, яке могло потягти за собою численні людські жертви. Навідалась в контору, під якимсь приводом розпитала про день зарплати і, повернувшись в обувовлене місце, докладно описали прикмети касира. Стас навіть запропонував його непомітно сфотографувати, але щось із цим не вийшло. Потім із пагорбка, село було в низині. Крізь бінокль кілька днів спостерігали, як відряджалась експедиція в банк. Зрештою, визначили день і, прихопивши Дихтярьова, влаштували засідку. Хоч все і заборонено, в автобуси з касиром, як правило, натоплюється повно народу, усі, кому потрібно дістатися з райцентру в село. Так було і цього разу. Тим часом план нападу не тільки не брав до уваги безпеку всіх пасажирів, а навпаки, був розрахований на численні жертви. За цим планом спочатку мали дати кулеметну чергу по колесах, а потім, як показав на слідстві козаков Стас, припускав убивство всіх, хто перебував у машині. Він пояснив, що ми поскидаємо трупи на заднє сидіння, після чого відгонимо машину до мене на бойню, де їх розберемо, а потім викинемо частини. Так і сказав «розберемо» в обробному цеху на оцинкованих столах. Коментувати це я просто не наважуюсь. Пасажирів іскрівського автобуса, мабуть, врятувала лише доля. Досвідчений водій вів його на дуже великій швидкості, як вже гулі, кинув Тарда. До того ж, на дорогу впав густий туман. Смертна кара через утоплення. Про те, що і йому вже винесено вирок, смертна кара через утоплення, Мокін навіть не підозрював. І тому так поспішав до того місця, де було призначено страту, наче на нього тут чекали з розкритими обіймами. Головував на суді сам Тарда. За народного засідателя був Козаков. Так, за кращими зразками сіцилійської мафії, верхівка банди вирішувала долю одного із своїх спільників. Готуючись до операції, яка в разі успіху обіцяла великі гроші, Тардо вирішив убезпечити себе від будь-яких несподіванок і залишити живими тільки надійних людей. А Мокін вважався ненадійним і не тільки міг усіх виказати, а й явно претендував на надто велику пайку здобичі. Що й прирекла його на жорстоку смерть. Вирок виконати взялися самі судді. Як і всі, хто оточував тарду, Мокін дуже цікавився зброєю. Тому йому сказали, що в одному місці приховуються чимало патронів, і всі вони призначені Мокіну. Спокоса була настільки велика, що у Мокіна навіть не закралися підозри. Хоч більш розсудливій людині, все видалось би надто дивним. Чому треба було вночі їхати за місто, шукати тут бойню, де навіть за уявленням бандита Мокіна на нього чекали аж ніяк не найкращі представники роду людського? Обрати місцем розправи над Мокіним саме бойню, де забивали худобу, було вигадкою тарди. Ця вигадка здавалась йому дуже дотепною, її крайнього цинізму він не відчував. Самі жертві, звичайно, було байдуже, де прийняти смерть. Що ж до її катів, то вони явно пишалися своєю вигадкою. Більше того, існують всі підстави вважати, що перечуття розправи давало їм необійке задоволення, який сам її процес. Тарда з посмішкою повідомив Козакова, що для Мокіна вже і яма готова. За розробленим планом треба було діяти так. Коли Мокін з'явиться на бойні, оглушити його ззаду ударом по голові, втопити у ванні, що була на бойні, а потім кинути в річку інгулець. Ще напередодні Козаков мав заповнити ванну річковою водою, бо коли б експертиза виявила в легенях утопленика хворовану, Злочин було б легше розкрити. Так і вчинили. Ледь Мокін переступив поріг, як Тарда обрушив на нього палицю з прив'язаною до неї каменюкою, вихопив тете і кілька разів вистрелив йому в спину.